داد ریم ما صابتا من حسنا اغا چه ورسی رتا تا حسنا ولی داد خلائطرم نا او کم چه تا تا مصیبت رجو ولی ستاد, ستاد پلا دکور را غیط را یہ دام دی خواه امام ابن جوزی و ایزاد المسیر کی امزه استفام دلتا مقدر ده کوئی نا شو علیف استفام چه مقدر شو معنی بدا شو افامین نفسی کا ما صابتا من حسنا جنو فامین اللهی وما أصابك من مصيبة فمن نفسك وقل داستاد دا النفس نالصون قلنا لا بل كلد الله تبارك وتنجي يا استاد النفس ما السبب ایا دې خبر بلې جوړه پويږي يا امزده صفه مقدر د دې قسمت ترجمه و انسانانو کومه لګلې ته چې امر یې ناشخه غلطه رسوله پیغمبر وکتاب الله شهيد او بس دې الله توغو هي کي الله کوي او بس دې بچا گوي تاسو په حقانيت باندې ضرورت نشته دې بچا گوي تاسو نشته هي ستاد حقانيت گوي دې په اړه بچا ضرورت نشته الله تاسې کوي خدا در انتظار حمد مونېست محمد چشم در راهی سنانیست اللہ پکر سنوید خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم در راهی سنانیست خدا من حافرین مصطفی بس محمد حمد حمد خدا بس اللہ جلشان وود محمد رسول اللہ جی صفت کئیخ بستی کنه او محمد رسول اللہ جی در اللہ صفت کئیخ دغم بستی کنه د خدای د خدای مذهبو یو ک نه وي د خدای صفاتو عبادت څوک کیو ک نه کوي محمد رسول الله جکړه دا و بسته او څوک د محمد رسول الله صفات کیو ک نه کوي نو چې الله په د محمد رسول الله صفات کړو بسته کنه وکف <تصفح> <تصفح> بالله شهید بس ته الله په پرې گواہی کې والله یشرو او الله گواہی چې ته ما یت رسول لا چا چ تابدارې د پیغمبر کړه چا چ منلې دې د پیغمبر خبره فقد تولى ذکنه دې سړی د الله خبر و منلا و من تولى چا چ مه وړول دې پیغمبر دې فما ارسلنا قالین امنلې غلته پرو بنی حفیظانی غپانا ته خو صرف په لې کا تبلیغ رساله ولیس له کل حسنۃ و سیئه مدارق وی ستاره پلاسک نه خیر نشر تا پځما باندې څه د اشرف تبلیغ د رسالت ته تو کو بشرفو رسالت راسي انور کار زما دي کا ون وته ویل با د منافقان طاعت ویل با د منافقانو چې منګستا خبره ته تیار یو منلتا تیار یو طاعت دخلي طاعت او امرنا طاعت وشرنا طاعت د ماړو مداشوا چې جوړې نه کنا او صرف چکم دینو د ذوخليو نه باندې سړې متي نه درځي دا ماړو مشوا چې د ذوخليپ ذکر اذکار سره سړې زاخره نشي جوړېدل د ذوخلي کلمو ویلو سره سره څه نشي کېدل مؤمن کېدل نشي تش شګمن الله لا اله الا الله زړه ته خوشوي نه مسلمان کېدل شي دا ولك معيار كل الايمان في قلوبكم منافقون دري تش دخلی او ضرورت اسلام و ایمان نه خوشوی تا ته منوبه کله کله موږ وایو کنه چې لکه دا خبره بتا سو مانه لاس پر تکه ټول لاس نه تجي پر تکه فایزاب بن رزوق کړه چې موږ یې مجلس نه بیتا د شپې جړګ کوي وډانه د یو دا خبر نه چستا ته موږ کې جو ویلوه تقولو زمين راجري تهایفي ته تقولو چاته زمين راجري ا ته تقولو ځيږي تقولو چاته دی تقولو ا تقولو جمعنا مرا واحدا موانسا سکتا ہے شتو شیرا واحدا موانسا ذکر چه مذکر مغاطب تقول و راضی اب موانسا امتر راضی تقول و راضی خو غائب اشوکر خو زامر چا تراجی دے زید دا خبرینا چې ډیر دلی با خبري کولې ستا په مخ کې هغه جړگی پټی پټی کوي تقولو يم غضب څنګه جوړې دې شي جزیر احمد صلی الله علیه والله یكتب الله بولې کړه چې دوی جړگی کوي د پټی فارزان هم مخ وڑوادو جوړونه او توکل الله زانو سره ته الله او کافی دی الله جل شانہ متصریبو واغدار ستار پارا. مغوارو دا مطلب جه دو سر مقابل مکوا مطلب جنگ دو سر مکوا و دو سر چون خری نستان اصل هدف پاژی یا اصل مقصد بدنا پاژی کی یا فعالیز مغوارو دا دونه مقصد دا چه دو بانی تم مکوا دو امید خیر تونیس دا شر مرسان دا قبیلی نیسی پرینو ستان دا شر دا خیر امید خود ما اشم نشته خود سمکوا شر مرسوا نور شر بدن شیر سولیزه ک افضا یا تدبرون قرآن صداقت دا قرآن ده اللہ و یا سوچ فکر ندیده خلق قرآن کریم باهم تدبر تعمل و نظر فی ادبار الامور تا دیده تدبر وی تدبر زمانا شاعت راتلون که شیمانی پیکر و سوچ کول دیده تدبر وی تدبر, تدبر اتتعمل فی ادبار الامور دکارونو انجام رستو تکیگی دیده که سوچ فکر تا چو وی تدبر وی پاربای که فکر و سوچ ایا <سؤال> جو فکر سوچ نه کوي پدې قرآن کریم باندې ولوکانه چې تویدا قرآن مینځ ځای لای دله الله تعالی په نرید د بل چا د جدلو فيه مندل هغه جو پدې قرآن کې اختلاف باندې دلې وې پدې قرآن کې اختلاف ډېر داسې اختلاف چې اختلاف د تضاد او اختلاف د تفاووت او د تناقض بې وزي کې وایلي چې کمينه خدای یو جو ګور خدای اختلاف تناقض دیته وې په تحلیل او تحریم کې اختلاف تفاوض دی ته وي چې من هيث البلاغه دی وادمې ها چې دا یو ځکه بلاغت په بوزګي پرویتی کلام دی یو ځکه بلاغت اعلی درجه کې وي بوزګي پرویتی کلام دی دا شی اختلاف په دې کې یو اختلاف تنوع دی څه قسم اختلاف څه دی تنوع دی تنوع فالقرئات لاکه قریاد یو قریو شندکه ببل شندکه ببل شندکه استلاف نه لري استلاف کله استلاف دا دوا کسمه استلاف معنی لري ماغه دوا کم کم تفاوت او اختلاف او اما اختلاف تنوع لري لکه په شریعت چې لا بدل دی یو نوایو شند ببل وځو جو هم کله شرایط دی خلق خدا برونی او کار به د الله ملي ته کامیابی نه یاد بيغماينه یاد خطرينه ازاو دي خروول کې دلراح کار کوي خلق تا مامي خبره چې د الله فاش کې په میدان کې ولاو رات دوه کذا خبره واپس کړي له رسول پیغمبره समته اگر اصل وين کې تمنبات واپس کړي وی ویلاو لري اخوندانو ز امرته جاغه مشته دین دیولما دی فقاهی دولو له امر مستاق پچیږي او مسعد د ابو بکر سيد د عثمان سيد د علي سيد د عمر خلک دي مشران صاحب کرام دي دلالم هو پښوی په وېدري خبره په مقصد معنی او خلک يستان بيتوناو چروا مقصد د خبره زموږ ديو نا چا چې خبره مقصد به نظام پيکړي هغه بوتاله ويلې وي چې له کده دې خبره مقصد ګردا دي ښا سړي بو دي دې بچي ها؟ زشبووی؟ ها؟ سنتروی حرام دا سیماوی اخوا؟ یا دا سیماوی ازا جاهم کل جراش امرو من الامن اوی خواد زعو بهی ولو لا فضل الله علیکم فضل الله چه پیغمبر ده اسلام ده قرآن ده یا اولو الامر دی رحمت الله نوی جاگو وحی یا لطف خداواندی ده، توفیق ور قول پا مسلمانی مانه لو ده پاره ده، لطبات و که دا دو خبری نوه چه فضل او رحمت لطبات و مشیطانه تاظب تابیدانی شیطان کرده وی، اللا قلیلان مگر لبو کسان بنده کرده، تغلق چوب دی؟ بغید رات رو ده تیوانبر نه، بغید رات رو ده اسلام و ده قرآن نه، مستی چه مسلمانان دیگه خلق مرادی، اگه مسلمانان چون کن اغا جاہلی موحیدین جاہلی موحیدین اغا دیکھنا اغا زید ابن عمری نفیل زید ابن عمری ابن نفیل ورقی ابن نوفل دارنگی ابو زرغی فاری ابو بکر صدیق رضیلان ہو پویشوئے ابو بکر صدیق امسو لم یا بدلی سنا من قطو لم یا بدلی من قطو لم یا زدلی من قطو پاک پل زندگی کی چھتا تردی بد سجدہ جاندہ کرے ابو بکر رضیلان لم يسجد لسنا من قد تزكى وجل تجاهل الموحدي كنت ابو بكر كفرس ريحان ز ابو بكر رجلان مداشوا لك تو میدان کی دعاء سنند مقابلی وی مفسبقته ذات اخره کی مخشومان اغه اخلاق <تصفح> الله أكبر نزكة جدنو دا إلا قللان مغرلق فقاتل في سبيل الله ووسى الله پاك پا مالسان دوائي فقاتل وقاتلو سيغاد جامع خمق خطير شوكنا كد بلکل ايد صورت جدنو خبر مننو تا تيار نوی نفقاتل في سبيل الله وو جنگي گا تا محمد رسول الله اللہ در ازاد پارو جنگي گا د تنظیم مشرطا قاید تا حکوم دے چا تا حکوم دے ار صور چه قاید بی اگر دا حکوم دے دا افرادو دا سستین من افرادو دا سستین من افرادو که گا جنگ پا خپلو که کنا لا تکلفوی لا نفسک تکلیف پا نور کول کی یه چا تا ملستا خپل زانتا لا تکلفو تا مکلف نئی مگا دا خپل زانا مکلف کولی بانشی مگا دا خپلن وحدہ ذل مومنینہ البتہ تیزی ور کلام سلمانان تا تیزی ور کبو مینان تا بانی عل القتال وحدہ ذل مومنینہ عل القتال اسال الله عز وجل په غيان کوفه چې باندې با صلی جنها هغه جنگ کا پیرانا د کاپیرانو جنگ بخلې په خپل قدرت باندې چې باندې باندې چې مانا هغه به مغلوبه کی کنا دا غوې هغه بار څخه ختم شي په الله وحشد با سن الله ډیر کلق دې صح دې با سن جنگ کې واشاد او دې سخت دې تنکیلا ازوبر کولو کې سزا کولو کې عام الله پاک دې صح دې او الله شکه اراده وکړي نو کاپیرو ته چیږي دې شي سپر طاقت خلک چاته وای امریکے توئی نہ سوپری نہ بسپری ارصوب چکن نہ نسی در تکلوکی دا بہں چہانی اللہ پگو تا زبر ساتری جے ایازاں دی ماں کو تبر رحمتہ اللہ علیہ وحده لا تکلف اللہ نفسک نہ لان دی کی چت پخپل وے مطلب دا شو که نور صوبتا ساملگرتیا که نکه یا مکانا پاک پاک پاک پاک مو جنگیگا دیتا مو گوری چه امیر نشتا لانی نشتا نا نا نا نا امام ابن حضم رحمت علیه محلقی لکی محلقی وی چه ده جهاد مثال ده ده منظر جهاد مثال ده سده؟ لکسنگ چه منظر فرض راین ده سوشه ده؟ دا قرنجي کله چې جهات پر ځای شي نو جماعت جماعت ولا شت نه لوي او امارات امارات ولا شت نه لري بغير امیر نو لکه اوس مثال کوشش خو د امیر کوي خو لکه د دې مثال دغه لکه د منځه کوشش خو د امام کوي چې جامه موږي خو چې ولې چې امام نه نو تبہ موز نه کوي هان موز خو به کوي کنه خو د امام کوشش به کوي چې را جماعت کې امام نشه او امام به پیدا کو کوشش د امامو کا مضبوطه پیدا دا نوایا چې ګنا امام نشته د زموږه متنه کومه ولې له کوم نه کوي امام نشته لا تو کلف الا نفسک مکلف دعوت ورکو تبلیغ کوه د څه شي د جن تبلیغ او تکوا څه شي وَحَرِزِ الْوُشُّ مَنْ يَشْفَى شَفَعَةً تَنْ حَسَنَةً يَكُلْ لَوْ نَسِيبُ مِنْهَا مَا جِنَام مَفْتَرَم پیتصا قَتَ قَوُلْ دُقَابِنُا دُ شَرِيَتِ خِتْسُحُكُمْ دِهِ دَا تُول خَلْق دَا سِدِينَ څوک راځي کړي دا به شي خطه کول کبير نه دي پهړو نه خطه کول دا ناروا حرام دي ګناه کبیره ده خو شي خبر خلي کړي دا په قاعده اجرا خلقو به شي نه خطه کوي وي حضرت المؤمنين الانصافي ثقيل اخنه خما خجګم د نور سره ها خما خ کمزه پوری الهل کابيري فمو اسفل منو کابيري ففي النار کبير نه چې خطه شو نه غذرې ور چدين ور يو غريب لي كده ده شي انت تزوره ويما بطبط ويما لك ها دي تشي تشي لك كده ده تزوره بوويما نو يو او انزال وشي کفارش كفاراش تاوكا د نشته د خروزوي توای چې دا ډوله خطا دی پروژه کې څو په خزه باندې شي ها او په خپل ده ولی خطا دی خو او خې جن په خپل ودا کی کفاره ده ها سړي کله کس چې کړي او که چیرته په ختای کې چې په انډو مانډو کې دا شی شوي وي نو روژه ماته شو کفاره یې نشته په خبره پوه شوي ها کله کس ته کفاره دا ان که چې په خطای مته دا کار شوی وي نو بیا ته شی شو صرف یما تشو قزاوی وبیا وروړي او کفاره نشته وای و مې اشفا شفاعه حسنته چا چې شفاعت مطلب دا دی اوس د دې دات څوک معنی لري ها یومانه دا معنی مسلمان دا حیا د پرا کول لپاره شفاعتن حسنته کولی شفاعت ائل الانسان اوج الاصلاح بین اسنینا اوج الدرای او فی الجهاد نصلور معنی ما ان جو رحمتہ علی کئی ما یاش بادشاہ ج سفارش وک س سفارش مکساترے یوسری چه لوانی ماد پر دراوگا اوکا دراو نیا کونا حساب دا غامی کنا ایا جینو یوسری ری غریب سو کولا دغن او تیو ساڑی دا شپارشو کې چکا نا عجی صاحب خلیتا کورا دا سړی زبران داری او ولی دا اقلا تیو پارش ساڑی دا خواری کارا غریب لا شپارشو کا سوالو تاو کا زاریو تاو کا نو چې چکم دنو داگر دو کسانو منس کی چیز مزاوجت را دے نو تر مرگ پوری با سواب دری ساڑی کی اغزی اللہ و ناد نیسان نبیه ماشا سپارش او کهی سپارش او که اللہ بتا سلطه چه در کی؟ عجر بدر کی. کی که عجربه در که اوزما پخلوخو پیسلاسی هم اللہ کهی کنه چه جد اللہ خوخوا نو تو که سپارش او که دا سڑی ضرورت دری دیل کت سوار کنه خبهی کنه یا سوالگر را اگه غریب دی محتاج دی و تا دا پتت چه محتاج دی نرا پاس گروه رونو دا سڑی نو دی دا, دا یکنی غریب دی دا, دا مستحق دی دا دا خدمت دی جگن دیہ قبولہ نصیب دیہ نصیب برخه پورا پورا اللہ ول ورکیا گتا یو دیمہ مانا دار عباس وہی مولا مفسر غیری زمانہ مازی وا پدی آیات باندې بس نہ پوئی عبد الله ابن عباس جیہ توہ نعمت نعمت اما بغیر مت ربکا دا کیدر نہ لوئی نہ د جتوہ جڑا کو عباس لوئی کڑی دا پدی د کہ سن یو زه پیږم او بل سوق نه پیږی خو کله کله یو صحابي د سووی چې ګوره په دې مسره زخه پیږما یو زر عبد الله ابن مسعود هم دا خبره کړی دا چې زه په دې باندې خپویږم او کما ته پته ولګی چې زما نه بل سوق خپویږی نو زه به هغه په سلاشي ماغه تبا چې نن تا زنګرونه به تر مات کوم مزه هغه نهバイルبځه هغه شاګرد بم شمه خو چې زما نه بل علی لوې نه نه ما وکرم دا گو استغفر من اربات من امي عبد هغه سمه کو قران یاد ولغړي د عبد الله بن مسعود نه یاد کړي دا نه یاد کړي ها عبد الله بن مسعود نه زړه عبد الله بن مسعود وویل چې کنه کو او که ما نه خپو که معلوم شي نو زبلار شي ما شاگردی باو که مزد آغی شاگرد باشیم ندرد عبدالله عباس وی زمان خی مفاصر بلنیش تا مران داشو امر بی توحید و قوتل آل کفر که چاچه امرو که توحید باندی که تالو چا سرا مشرک سرا یکو اللہ و نصیب منها جهاد تخلق جوٹ تشیدا یو سره زان لگی اگه سرا پیدا که منیش پا چاچه چا جوڑا پیش بولی جوڑا کولو خطریقی سرانو ای باقی در پارا برخ دردی نا یو سڑی تالیب دیزان لروانده اگه سرد تو شفراشوی شفراشو مانو جوڑا که دل اغه ستو ملګری یو سره تبلیغ تر روان او توسه ملګری یو سره جهاد تر روان دي توسا یو سره چېګمنه درس قران تر روان توسه ځان توسا ملګری نو دا شفاعه د حسن ده یقل لهو نس مینه ها اغه حسن لري با پیدا او و ميه شفاعه چې په ریښو کې با سي یو سره چېګمنه یو غریب یو کاذ پروردي توپټ شيطانی کې دا دشیده و دشیده او دشیده ای نشید پاریجی اولا بد او که نه تخو مستشار نهی جتی مشوره غدا سیوات که یا کل او ای باغل پارا کیفرون اندهی حساب مناد اغیه نمکمل دیالله پاس بانی قادر مقید مقتدر مقید حافظ و ناصر مقید شهید گوا مقید معنی حسیب مقید خوراک ورکون که دوده ورکون که جول معنی سهیده کم معنی چه او کنه پر مانا د شاع سره موچل قوت او دا رنګي موقيت دایما هميشه الله جل شنهو په ذات بني چې تطنا ناراضي زوال پکه ناراضي و ایزا هیتم بتحیته فہیو باشر منها او ردها کله چې تعالی یو پیشکشې در کړی شي ایزا هیتم کله چې یو بتحیید و تحفات بشکشی فحیوتا سوماغه له توفال کیداغینا غورا او رد دوه یامدا قشیداغي بیسلوداوی سرور کای مقصد لري لکه یو یو زیندا د سکرې وادله چادر ک په توفاکی د قیمت چکن چت میخه ول عبورا وری کا او رد دوادا ما یاداغینا خبر کتو وس کی ایزا کباس نکیږي نو چکم د ن سره جزاک الله خیرا خوایا دو دغه بیا سره داغي هغه د غيوا شو کنه خلاص راځه چنو کوم خو اول نو به هم اوري کی دا دا ملاسې دوه بندواله خپکیږي او بندوال بیا خپکیږي یو سړی چې ګندنو په امره سو مخ ورکړ اوخه او په دې تامه چې ایواز جس... tirani... مال را کی اما ات من ذبن دي اربوا في اموال الناس فلا يربو عند اللهي اغه زي کی بام راشد واغه يوفوزه اما سم يوخ ور كلا خسته يوخ ور راجي شولي وینا ديو ديمو ور كلا راجي شي وینا دي yani ور كلا حتدا جوو او خان يا پينزو ور كلا قيو کی پازغینا غویلی چې کنه تمره سوت وسلام علي چې نور به بندوالو توفیت هاي پز کبره نه کما دا د بل صلاح باندې خلک له تا ته تشیراو دي و اجازه ما سواد اصل خلکنا ایا یا مهاجر وی یا انصاری وی یا دوی قبله غیر علاوه بل چاز دغه نه قبلوم ايزاحيتم يوم نضاشو بيما نضاد ويزاحيتم كلا <سؤال> تشتا لا تشا سلاموك <سؤال> سلام فزا تحيات النمرتريتا سلام قول لي كلا تابني وسري سلاموك بتحيات عليكم تو يا وعليكم السلام الحمدلله الذي تا مولا خلاص شو او احسن جي جي نبي بسي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته منتهى السلام مدارك وي وبركاته جا او ذات المسير چوي منتهى السلام چه وبركاته جا نو باز خبره ما مقصده تو هم باز یوازېږي راضي وي دغه مسلمانګري کوي سراودي او ما سيرته خو امام ابن جوزی په زادالمسير کې مار امام مدارک هغه وی چې دغه پوری د اخلاص خواجه کلم سیر وایته چې دشې و السلام علیکم نو دوستو و رحمت الله و برکاته دغه زې پوری او ردوها ان الله یقرن الله فقنا جل الله کلیشن پاسونه حسیبای صاحب کون کی یا کافی بل مان دادا اذا هي تمکله شتاله یو مسله چاو خو ده فحيو بیا سر منا تاغه مسله بل ته بیان و دهغه ټول ترکه سره اورد کنوچنه دا خبره هو تور سوا جاته من کوا معنا سره جاتهونه که شم بکیله خودک مسله تور سوا کنه فحيو بیا سر منا په زوکا بلغوا عني ولو آیه و حدیثوا عن بني اسرائیل ولا اخرین حدیثوا بلغوا ني ولو ربا مبلغين اوراله من سامر ډیر مبلغه چاته چې تا خبر رسولی دا اغا اغا اصل اوریدونکو ناغا سي ډیر کله کله خدمت ماغي خبر باغا تا ورسه ته تا غسي مسلوونه ناغا بایستیم باندې مسلو کوي څه بګي یاره خبر مقصد دا دي هر دغه مقصد دي دې مسلې دا مقصد دي دا مقصد اګه بلبخه په وي دي دي اصل اوریدونکو نو فحيو بیاصنا من کان اورو دوه ومانش پر شفاعتن ومانش پر شفاعتن زوه مچه مانش پر آیات دجهات دا پارا کافی نده ها؟ کتال فیر صبید الله دا پارا دا آیات کافی نده های؟ مانش پر شفاعتن یو ملگری لگلی دیش دا آیات دا تبلیغ موجودات دا پارا کافی نده دا یو دلیل دی ګټ تبلیغ باندې دا یو څه دلیل دی من غوايه چې دا آیات ته جهاد وکړل څه نه کاپي نه چا اې خو ما هټول راوړل څنګه تبلیغ پکې راغې درس قرآن پکې راغې طلب دیلم پکې راغې قوشتن او نکاح پکې راغې پویو نشی مانیش پای شفا در طول می زیگر کلک نکلا خو عام پریدوی قرآن چی سنگر عام پریخی اندوشی خواست کروی ولی زبان قرآن مراد دا بل نجنو بیاو خو نقصان رازی نو علی برطولی عمومی لالفاظی لا لخصوص الموارد تبلیغ پکراغ جهاد پکراغ آدار انگی چکم دنو تعلیم و تعالوم پدیکی راغه طول دا دی ما یشپا شفاعتا حسنا طول شفاعتا حسنا که دی کنه صلاح صدا اللہ اکبر سوزه اینا فقه هاو خود دللي شف دللي شف دللي سلام کول سده مکرو ده سلامو که مکروهن علاما ستسمعو و من بعد ما ابدی یسن و یشراو سلام ستاق پا جگندنو کول پا بعض بعض اوقاتو گیوه مکرو ده علاود ده اوقاتو نا پا نور زمین یا سنو سنت طریقه دا او مشروع طریقه دا مسلل و طالب زاکرن و محدثه موځیو سړی کئ چلوات د قران کئ ذکر کئ محدثه نو په دې بازه دا کده شی اطلس نو لو سپوریم فقها او څه خدلې دي زه نو خدلې چینه کې مکروده ها څه شی ده مکروده په اجازه سلام کوئ چې نو یې سنت ته جواب ور کول په دې آیات سره مفسرینو یې فحيو امر دې کنا واجب دی سلام کوئ څه سننا تو اور جواب ارکاولی واجب واجب والی دے امر دے فحیو سرا تلولا جگم جنو دغوار کا جواب داغی نخکو لی طریق سرا اللہ اللہ الالہ اللہ اللہ الله عزوج دین شلا د عبادت غی دا غنا خبر اجازه کتاب سره پر از قیامت نشه شب شبا بدی کی و من از تک من الله حدیثا شو دې شینی دې الله تعالی په خبرو کی فمالکم فالمنافقین یاتین الله وی غص چې چلتاو سره په منافقانو باندې کی دوړلی جوړی گئی والله هر قسم الله پاک او شرمولی دې الله پاک غزلیله کړی دې ایراد دو فکوفرین یا او قوم یا اهلکم یا چې ګمځونو گمراه کړی دي بیمه کا سبو پسورو دا وي سره ارتداد دا وسره چې کسان مدینه ته راغلو د مکه نه او بیا تلاړ مکه ته الله چې وز مدینه بنای کی دوه ډلې جوړې شو مسلمانانو دی وړا لواځا یو چې داخ مسلمانانو دی به تبراشه وړا لړ مستد شو الله منافقان دی چې وړې دوه ډلې جوړې کی تاسو والله ارکسم الله ته داخله ته ګړي دي بیا او دا دا میرا وړه دې نو, نو فعال قرصه د حديث رضي پیغمبر زم دراوصه قرصه په پدې استنجانه کې کې وو ګرځويده ولي فإنه ریکسن دا ریکس ته ریکس منځري ار رجو ال حاله الاولى مخنه حالت واپس شوې لري ګندګي ته واپس شوې دي رجو مرتویږي کیسه مرتوی نو اور کې سو غ مطلب دا واپس کړې دي خپل هغه مخنه حالت ته ماشي کاپرو ا توریدون ای رضا لری تاسو چلا روخیا غا چاته چ الله ګمرا کړي و مایز الله چلا چلا بلا رکی سربتو نه نه غل پر الله تعالی خدای وال لای تبیہ مرضی الله تو چکم سره ګمرا تو نبی الله مندل ګران دنو ولن تجدا مای یز الله چلا جلل کی بلا رکی فلن تجد سربتو نه نه ودو خوخی دا خلق لو تکفرون لو, لو تکفرون خوخی دا تاسو کپیر شیلکا چنگه چه تا پخپل کپیر شویری شیبتاسو برابر نفلات تخیزون منی سیمنون داغون اولیاء دوستان حتا یهاجرو ترسو بجا ویشرت نیکرد اللہ ترازال پار فاین تا والاو کدیو اخو زوهم ونی سیدول لاظ ظلم مړي کوي ولجو د حد ته دی سر بیسره ملګری شي دي کمنافق کم چې هر بیسره ملګری شي دغه قتل بیا واجب دی کمنافق کم چې په دو اسلام کې دغه قتل نشتا او کمنافق چې کوم ځای دلاره شي هر بیسره ملګری شي یو منافق کم دی او تل هندستان کې یو اندو سره ملګری دی دا اوس واجبو قتل شو که یا امریکای سره څنګه امریکای سره شو امریکای سر شو ویدا چکم دینو سره واجبو قتل له ولی امریکا مو دالحرب دالحرب دا دی کنه سبا امریکا حاجبی دی غیره حلبی دی ها استاد صاحب انا ها جی مسلمانان غرق له وسه متصوخه حرب نه وینه بغړ د غیرت دی بوجوی هغه بزی راغ دی غیرت به شب ریکه بدترین دشمن د اسلام امریکا ده نن سبا که څووی چې اسلام چې ګمځونو څه لري امریکا اسلام دشمنان نه نو غړ دروغوي غړ څووی دا سره وي اسلام دشمن ده کنه ها او یو سره اسلام دشمنه نه دي نو ها ای انشاء ماذا؟ إذا قد يدعو تدعو تكي اللهم شدد شملهم تاسوي أمين اللهم شدد شملهم وفارق جمرهم وخارق بنينهم ودمر ديارهم وقصر عمارهم واخصر تدبيرهم وخوزهم أخذ عزيز مختدر اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عصهم عددا واختلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا ولا تبقي منهم أحدا دا چې کوم خدای به که خیری اه دې ته جی څه شي انسان الله به غره هم خلک زوي جی من سره دومره واخ نو کنه ماته څو ذکر کړو چې سلام پریزي کی مقروضه پریزي کی مقروضه پریزي کی مقروضه تاسو مې لږه کی راځي بل واخې مې راځي او من سره ما وخت د چې قوت لا یمود ده چې کچې د پاتې کیونه خلونه نو له د خبره قرانيږي ورجړي واسې سلام کوله څنګه ریږي وینه شي ودا اکلان الا اذا كنت جائعا وانت تعلم انه ليس يمنعو دو کله یو سره ډوډۍ وری سلام کوي ګنه که ته ډیر وږي یې او سلام کوا او کوي ګنه نو سلام نشتا ډوډۍ په کی سلام باندې کوي ها او کوم شي دی وایي کوي نشي مصلیل و طالب زاکرن او محدثین هغه ما ذکر کړه تلاوت کوم چې و سلام نه کوي او سلام باندې کړه سلام کوم کې ګناکار دي جواب نه ور کولا غبن لازم نه دی و ځای کولا اگر جن رواقوی دنه شو په کولم په باندې لازم نه دی خلاص شه دغه منافق سره هر دی قاتل سره او سیږي واجب القتل دی ځکه الله یې فخزوهم دوی سي له کچې د اخلاص نشي فخزوهم څه معنا ده او دوی سي چې د اخلاص نشي وقت موه مړ کړي او په کوم ځای کې بیا مونږ ته هندستان کې او امریکا کې وو ولا ته تغذ من وليا ولا نسيرا جز نو تختید کوم وی تا یا سلونا ورسیده علاقہ ومنه قومتا چستا سود غو پمس کی می ساتن معاہدات لکه چین دے لکه <تصف> پاکستان یانو چکن دوستوغ دے جی غاٹ کمنستا ہا چین دا یو سره نو تاثیر کړی تا دا چین او پاکستان معاہدات د نه جنگ د دو دوستۍ او جاؤکم یا راغلی سرکوزی حسیرہ صدور همزدی تنگشوی رستاسو دی جنگ نا خپل قوم سا هم جنگ نکوما راغلی رزمان سا بند تا سر جنگ که او نا دخپل قوم سرکی اگر تام سموائے ایسی هم پریدوائی داکی انر سرکوزی زویرے گر جبا تا سرد پارا نقصان نکی جنکی غمی واج نکانا حسیرہ صدور هم ای قد حشر صدورهم تاسو په فائکی وای قد دلته مقدر دی جمله کله جمازی مصال حوا او لابد من قد ظاهره او مقدره ای قد حشر صدور والله ان شاء الله کله خوخه داخل باب صلات کړي په تاسو باندې زړه ورکړي بوي مقدر کړي بوي او تاسو باندې ځان خدا منافقان دې دغه ځنده ذل کړي دینو فایني تذلكم ک تاسو نه ځان پټړه کوله ملا سیدو باندې تخلل کلم تو قاتلو کومتا سجن نکول وال کو الیکم سلامتا استو چې موږ تاسو ته تسلیم یو فما جل الله بیا اوس سجن مکوې نه دې الله تاسو لپاره سر لا را حجد جن ولی تاسو ناشن په درشې دي تاسو زرم نه سې جن د سنکې ازوم د تسلیم دی چې تاسو موږ هم ځما کوې شو ست تجدون تاسو نور خلقوم سره یریدونه چې لري اسه تو غدفان نایب مسعود هغه یوزله راغې وایڅنه تاسو څنګه کوم ناغو څنګه ما پریده په خپل حال باندې ا ابا سنتیکل کوم سره یریدونه اراده لري چای ما نو کوم چې تاسو نو پیغام شي خپل کوم نو پیغام شي کله ما ردو کله چې واپس کړی شي اله الفطره ته خپل شرک او کفر تا بیت شرک نه پریوځي پالو کې ورکه طرف تاغه که چه تا نه پردار که دل نه جدا که دل ویل قویل ای کم سلامه نه غزو تاس تسلیمی خبری او نه بنده اللہ سونه ستاسونه زران نقصان تاس و را سول نفخوزوهم پقوا زمانه که افغانستان جهات که په پیده اطراف اطراف که با دا خلقیان دیرا کریو دا سکربیس ما کربیس تا دست زونه سکریو دیرا کریو به دغه ورقه دغا ظالمان با دغا چکونه س رزغان ته مسلمان هم ویل کلمه به ما ویل اسما سه منزره به ما کول اول حمله ته د مجاهد باندې چاغو دغه سر قربي سو کو او دغه پیشنګانو پیش اهنګان پیش پیشنګ دغه پیشنګان دې وکړه نو فختلهم مړ کې اغل تقاوال دقا مرکای حیث و سقیف تو ممکن رکی چه بیا منتل در شرخ الوقایه اگه مشور مسلا ده مشور مسلا یو زل کابیران که چهتا یو کابیر چه ده که نا مسلمان مخیطه کڑه مسلمان مخیطه کڑه ده شاتا شاتا در پسی روان ده کابیر شاته جا مخیطه چنه اولی دی؟ مسلمانان نا سکه اول پکار ده او سزان اخو مسلمان اخو منگه بلاول اخو نا څونه جوړوله او کداسي بلو بلو خو دته کې مثلا دا کتره دا مې غالیبه کیږي نو بیا به نو دا احساس توله هم په مې یاره کې څه کده وې ولا کوم مسلمان نه شو مړ شې ولی دا بلا پوهنهږي نو علی هر به ته ته دغه ژوند د تتروسو کې د تتروسو د ته په صفات کې شکل چې دال په شکل کې مخکړی دی مړیکا ولایک جان لو کوم علی سلطان موبینا داخل کو د پارا واولایکم دغه خل چې تاسو ما مخره کړي د غر زولې د تاسو په روانه کړي تاسو په پاګو مطلب دا دی چې وجل تاسو پر بیا جایز دي بل قانون ذکر کې الله په پخاتل کې احتیاط کاو بل شي نشي په جن جن ته لاړی اږي د مسلمان مننه کې څه مسلمان چا مننه کوي واقعده سو يوزل عياش بن ابي ربيعه جلنه هو مدینه ته عزت کړی دی چا عزت وک عياش بن ابي ربيعه د ابو جلال د اوروځ طرف نه د مورځ طرف نه اوروځ دی د مورځ طرف نه عياش چې کله مدینه ته سورج بعد ابو جلال شرذیل بل کافرنا اگر وسو مسلمان شو حادث ابن زید اغا ملګری کراغ مدنیتا مدنیتا جراغه او دی یاش توویل چتا مرګ درپسې جاري دیر خپلا خلاصہ لاړبشو او سلام کلام وو چې سورې بچې کې بے تبرائش کان ستلار چا نیولې را رمر رضی الله وخول ورغه دا یاش رضی الله توویل چې دغه سیګارلې ما تاسو یو ګېمي چې چلو تا خطرناک خلک دي مزه جو سره چزر دي ابو جالو ده اقای چې نه ته پر نو څنګه غواړی اوسه لا زینو د از ما اخزاسره بوزا او په دې باندې سور دا منډ ډیر خو هي او په وکړه کله منډام سره فکاری فکاری مډام تردا ګراغره کاتله بچی کنه پلا ځان نه ورکه کله کله بچ إلا متحرفا في قتال او متحيزا الى فياتن قران هغه مستثناकडे जा न पाجي مالګرونا تфта خفي وباسا ځان مور کا تا کرتا بهشه بيبر उठختی هو سيدانو په بني سورش روان روان شو روان دا دوا ځان دي ودي ځان سور روان یوزمکي طرفه یوزي تجوار غل د دوی څلوک هغه سرا دوک ک میرا کوجه مناله دوډه ورګه شپ بوله هغه هغه فځی کی چر اوس کوي سې جنم لا چې برشو ویني او په وحالو تکوولو سره او مکه مکرامه کې لاس تړلې نو تاسو ولې یک قسم په دې تر کفر کلیم نه ویل پریدو غریب است کافیر کوم چونکه مرتدیک حقیقتن مرتدیب نه جو وخت پاس کوي اوس کنه خو هغه بل شریته چې دینه ګوسه دی زادایو هم ورورو ابو جان که دیوالو غواله په نو تاسو عالم چې نورو دیوالو سره سره ذکروم تاسو به زو ګورم حارث <متحدث> بن زيد رضی یا ابن ربيعه بیاو تخته دی مدینه ته شو ته مسلمان شو نو دغه حارث بن زید مسلمان شو دی او مدینه ته هجرت مدینی دایسلام خدای یاشینه بیر بیا ته دا پدانیش سره مسلمان شویر خدای صافی او کوڅه کې مساله غلې تر کوسره مسلمان مجاهد سره کړه نو تر راوې سره پاپشي سره یې مونږه یا ما د تنوې یو زل به خدای لاس لراولي راو سې کنا امر پیسه الله په غایاتونه راولي ګرځو ته د خدای بنده مسلمان یې مړ کړه دیو کلمہ ویلوه اما چې تاسو کړې په اسلام یا سب لو الله او ما كان للمؤمن ان يمناسي به ومؤمنه پار چمرد مرکی بل یو مؤمن الا خطئا مگر په خطای کی اشاره دې د جوا ریاش بن ابي راغی دا سړی وویل په خطای کی وځره خطای کی ته قسم نه ویلی خدای کافر او اغلی دل ته ګیرږي ها جی خپل بدل چوا ومن قتلا مومن الجا جمعكو مسلمان پا خطأ يسرا نبیاء كفارد آده فتحرير ورقبج نازالهول يومره غلام مومن امانداري پريشت دياد باهم ورکنه چا تب ورکه الالي دمڑي ورساو تب ورکنه كچه نو كاپر نو إلا مگر أن يصدقو كاغم آفكي دياد باهم ده قتل خطأ فى چا بانده وي دياد قتل خطأ چا بانده وي دياد اعلالاقلا دیکنه ماسی مبیرهو دیاز بات سمروی دوازار ووسوات سلویخ تولی سر دا سپینه دوازار ووسوات سلویخ تولی سپینه یو اطولا پچو دا لزار دیرحمه دی لزار دیرحمه پارس کانودا غشان دی لزار چره؟ دیرحمه او زر دیناره دی دوازار وخان دی اصل وخان دی دوازار وغاگان دی زر بزی دی پوشو کنه خودیو که چه ادنا چه کمی کن ادنا اگه دید بور که ادنا کمی او ده داگه لزره لزره درهم سپینزر رو پایه سرزر نگو را سپینزره سپینزره چو جوری که داغونا دوه زره وو سوا ها چلویخ طولی طوله پا چو را ننسوا؟ ننسوا طوله پا چو تاسو نووم شې وای؟ ها؟ 10500. 10500. دا غا نه وځي. اغه سپین زره سپین زره. سپین نه. 10500. 10500. بیا په دې کې زره برکا. 10500 زره برکا الله اکبر زالیمه څومره ډیر جوړه شپدا ویاله که شو شويه ډومله زیات نه جوړی ما نه هجي وې دوا دا څلو راویا زره دا سره خزړه د لیلا ګریشي نو دا دیات شو د قتل خطا د قاتل خطا دیات دغه دی او دا به څوک ور کوي سیبا د دې قاتل چې کوم خپلوان عزیزان دي هغه به دیات پره کی او با پورا کی. دی به دوا میا شې روجا پره کی یو څه خو په قام دی په دې روجه دی روځا به څوک ونيشي په فلل دا قاتل او د دیت په اقاله ولته زکه چې ګمنه دا داغو ټول فقها پږي خبره اتفاق کړې ده چې الله ان دیت عل عاقله دیت په چا باندې دی عاقله إلا يصدقوا خلاص شو فإن كان من قومك يتويدامڑے مسلمانو مسلمان جو آگاه دے قوم ندی چے ستا سو دشمن دی مانو ادرا حرب دی نہ دسی جان تو قالات ذلوا ما جے اجسے ماشنا ترازو الله وی تجرو <تصفح> وازی را تون ویز را اخرا مرد دیو کرده دید پا دیو دی دا اولی دید تا قوم که نا چو وی قوم چه پا داغ کم پکا نشی پا زرت تا اندر بانجی داغ کم نو مصیبت کم دا قوم سا نپکاریگی تا سر دا بیران <تصفح> غرق بیران نو باسی نا قوم سپس شو اصطاف عنی مصیبت مالی را غی مصیبت با جو رفا کی رجا با تو دیمه واجا فقها دا وی چې دا زکه په دیات باندې دیا ترغه چې دوی د توسهد نو کړې الګت متوخه چلے او پاپ کا احتیاط بکه خا به چاچی باندې نه کې دوی ول دیو چاچی نو به چاچی زکه وک چې د پاپ متا نشین نو کړې او دکل وجناغو باندې هم دا توان راغې الله پکا وګان توان واره چې دا تاسو ول نشین نه کو دا کشران توسهد کول په مشران باندې لازم دی کایبا وایل کانکه چې بیا خو صرف غولان بازاده د دې دې ازشته ولی حزبی نه کنه عربیان لګیت ور خو نه شته ولی ته